2019. február 14-e van Csütörtök, 6 percsel múlott reggel 7 óra. Ma este fél nyolckor nagyon messziről jött ember, Bakács filipov önök meg én, az Akvárium Klub volt lokájában a belépés díjtalan, ugyanakkor bármikor bárki a kezébe kaphat egy mikrofonton, bebeszélnie kéne. Tehát ma este fél 8-tól nagyon messziről jött ember. Tíma nélkül nem maradunk, remélem eljönnek. Derült ég, négy fok. Első László, Újhelyi István, Györgyjevics Benedek, Wintermantel Zsolt, Ugi Attila. Van itt minden, csupa főétel. Az elkövetkezendő percekben 061 -9 -9 és 06 egy és hat Ez a Kejfej minden amit az napról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Egy korhatáros és termékmegjelenítésekkel teli műsor. Figyeljük, ha van mire. Során, hát nagyon szánalmas volt Vadai Ágnes, hogy kétőre vonta magát egy pillanatba, hisz az emberi méltóság meg a hülyességével kapcsolatban. Hát nézze, ebben nem fogok ennél vitatkozni, de gyakorlatilag az a beszélgetés volt inkább számra fontos, hogy elhárítsa magamról itt a figyelmet, amit a Jogtudományi Intézet munkatársnőjével folytatott, amikor egybevetette a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 De pontosan hát arról beszél, a, a uram, közötti. uram, ön nem különb a Deák Össze, no. mi biztos, no. hogy nem. Mert én azt mondtam, hogyha emberek képesek elvi ügyek érdekében átmenni, át, át túlteni magukat átmenetileg a köztük lévő konfliktuson, ezt ön nem gondoltát, át ezt a telefonát. Viszont hallásra. Félreért. Csak azért nem fogja elnyerni a szimpátiában, mert melletten foglalt állást a vadaival kapcsolatos vitában, vagy mellettem foglalt állást a karácsággal kapcsolatos vitában. Ne.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 nézősorból nézem, nem pedig a kötélem vagyok. Bűszavakkal pedig nem fognak engem elcsábítani. Bárki más ez ügyben. De kétszer gondolja meg, még miattnak szóval. 0 hat egy kilenc kilenc kilenc kilenc Oda érjen s nehogy hiszi, hogy. Vagy... a képen, hogy szóval éppen, hogy az amiért nem töprenk tovább, egyensúly viszonya kívánja, így lehunja szemét vakon, halad a kizáró lakos csöndben lélek sehol, vagy vízi zajban, de ha látná valaki is, miképp ferdül az a pálya, hogy oldalozz látná is na Dévénye a helyből távol Szeudos Anzonok című lemezéről hangzott el a, mint aki elindul és további tíz dal van zenecserepes előadja vagy énekli Dévény Ádám a szöveg pedig Tandori Dezsőtől van Tondori Dezsőt sem ismertem volna meg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 a harmadik emelet három. Te ott? Hát, Nem jártam. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Első van a vonalban a ti ismerettségetek, az honnan eredt? Magyar Műhelyi voltam a 90-es évek elejétől. A Párizsi Magyar Műhelyről van szó, amelyik e -e -e -e -e -e 62-ben jött létre. A kivény nagy pár és alapították a még demigrást lapot, és utána a 70-es évek Elejétől folyamatosan átalakult, uh, és folyamatosan a Kortás Avangárd uh, lappá, és a 80-as években már egy kisztán Avangárd művészeti fórum volt, ahol az akkori Magyarországon a publikált. És ennek a lapnak volt szerző de is, akivel én így viszonylag fiatalon, tehát 20 évesen megismerkedtem. És aztán, amikor 96-tól már csak... Uh, mi szerkesztettük, hogy a legjobb generáció lapot, akkor, akkor rendszeresen bombázott, bennük az anyagaival, hogy így fogalmazzak. Amikből sokszor néz volt erdöntem, mi az, amit közül szánt, és mi az, amit csak így küldött a nagyalakú alakú uh, levél, levél gyalánt. Nekem a nagyalakú borítékban a Koppar köldös című volt. volt hát A nagy boríték én a papírra rajzolt, írt, fisztolal rajzolt, írt, üzenetei, képversei, nyelvi és vizuális játékai voltak, én, én egy időben nagyon sokat váltottam vele üzenetet, levele, mármint az üzenetváltás is papíron történt, mert ki nem volt mobiltelefonja, vagy e-mail címé. Tehát én azt a tábiet, hogy akkor adja meg az e-mail címét. Aztán, hát nem, hát a Dezső az íróképpen dolgozott. És egy nagyon érdekes ember, akik egyáltalán nem volt, az a együtt, hogy, hogy bizonyos szempontból, így a földi valóságban nézve, rigojái voltak, vagy olyan dolgai voltak, amiket meg nevezünk, de hát mégiscsak egy rendkívül korszerű ember volt, és egy rendkívül a személyiség. Most, mielőtt főhittár, éppen egy 90-es évek közepi portréfilmet néztem benne. Az internetem fenn van, és uh, elkezdtem nézni egy kicsit emlékezzek rá. Miután megnéztem a lánti a bejelzősét, ami nagyon szép volt. A Facebook bejelzősét, Dezsérőd, aki ott csoportok uh, tőles volt. Szóval a 90 es évek elejétől uh, fogva ismerjük egymást, és uh, az időszövetség, és ugye előtt uh, tag volt mégis amikor volt az a csúfos kilépési így, akkor is zraplatták, hát ezt el is meséltem, hogy nem bírta az oltatást. Közben nem érdekelt a politika, úgy is mondhatnám, hogy kifejezetten a politikus volt, akik ja, akközben mégis kilépett ő is az Híva Szövetségből. Amikor volt a kilépési barhém, mert Barhé, euh, Lajosik a halába zraplatták, hívogatták, hogy már például egy kis amiről te beszélsz, az ugye így szól, hogy hajnalban kelt a madaraival, ez a Láncics Söröző, tegnap három perccel hat óra előtt elindult a szokásos slalomjára, a városba, a reggel kilenckor már hazafedi, a Célegyenesben jött be hozzánk, lóversenyekről, Párizsról, vagy a... ezt most nem tudom jól kiejteni, fontról épp úgy tudtunk beszélgetni, mint a top 10-ről a magyar irodalomban, a csúcson Kostolányi, József Attila, Pirinsky, Szépenő, Jékelizoltár, Radnóti időkét helyet cseréltek, attól függően, hogy ki hangulatban volt aznap. Bármelyiktől a fejből idézett több versszakot is Jékeline egyszer elsírta magát. Ezt a listát kisebb, aztán top 20-ra bővítettük, hogy ő is benne lehessen. Én most áthelyezem az első 10-be. Egyszer Sanyi és, Sany és Jani a két szoba festő a pultnál kávésztak, amikor Dezső bejött, őket az ablak mellett egy asztalhoz, és mostai versét. De minden sort gondolatot elmagyarázott, tátosszájá hallgattuk, akik ott voltunk. Életem egyik legszebb 10 perce volt. Az utóbbi években nagyon csöndben, visszavonultan élt Rég láttam, mi is később nyitunk, de szoktam gondolni rá a Láncid utcában. Kerekebb volt a világ úgy, hogy a tér túloldalán lakott. Lakott, szevasz, de jó utat azért majd írj. Kicsit lévejében is felhavasattad volna, de tartozik, hogy előbb van szó, Egyébként vissza, vissza mint az előbb mondtam, hiszen az első találkozás, de nem a 90-es évek elején, amikor szerkesztővé váltam, hanem a 80-as évek közepén, amikor egyik karácsonyra, ha jól emlékszem a keresztapámtól, akit a mindig könyvet kaptam, és jól emlékszem, ez a könyv is tőle van, a medvetalap és barátait kaptam meg. De ő ugyanis meséket is és az egyik mesekönyve volt a medvetalap és barátait. És ez, ez volt az első, az első találkozásom tandolidezsével. Az az igazság, hogy föl sem fogtam, jövő, ugye, ugye nyilván gyerekként ösztem. És amikor az a koromban, a, hát én is ugye elég közelül megismertem az ő kultikussá vált könyvét, a második veszes könyvét a 1903-ban megjelent, hogy találtam meg küzdítása című Szerintem zseniális könyvet, amit máig nem értek mert az MT nekrológiába se értett, hogy miért tekintik az első könyvnek, mert szerintem az legalább annyira avantgárt, mint amennyire poszmoderm, de mindegy, ez egy vitam egy történető vita lehetne. Szóval a, a, akkor jutott eszembe, amikor ezt a könyvet elolvastam, hogy így éjszeméletről az embert dolgolvastam gyerekkorokban is dolgokat. Szerintem nagyon érdekes találkozás volt, meg persze, és tudatos az az bennem, hogy a abhelyező és sok más togasagra e, tektőt e, sok és még mondhatnám a kiválóbb, meg kiválóbb könyvek az ő műfordításában jelentek meg e, amelyeket is koromban olvastam De, a, akkor még nem úgy olvastam európai meg amerikai kortárs jövdalmat, hogy azzal kezdtem, hogy megnéztem, hogy kifordította és végig gondoltam, hogy milyen a fordítás minősége <kül> tehát ebből a szempontból nem voltam Tudatos irodalmáról olvasó, mert hát utólag az emberben ez, ez nyilván a tudatosodott, amikor szembesült azzal már iradalmárként, hogy éppen kinek a fordításával olvas ezt a Voltam Ezért is furcsa, amikor Arne újra újrafordította az aphegyezőt, mert az olyan szinten várt kultikussá, azt gondolom, amikor osztályunk számára, de még sokat számára, olyan fontos ö, legény volt az a mi középiskás korunkban, és annyira, annyira belénk kivorodt maga a cím, és ez a fogalom, hogy elő hogy, hogy már csak ezért is idegenkedve, kicsit óvatosan, távolságtartással, kicsit távolú, bottal megpiskálva közelítette meg az ember az, az újrafordítást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 Nem gondolom, hogy erősokat kell beszélni. Fölgyűvott a, a felesége ennyi. És, és, és úgy erdeső kosubias volt, és ha valaki kosubias volt, és nemzetművésze volt, akkor, akkor azt megilleti az állami figyelem. Én remélem, hogy a minisztérium, ahogy más is is... beszélni, János, ne arra hogy Na, szóval én nagyon szerettem a Dezsőt. Hossz évek óta nem beszéltem vele. Egy próbálom felidézni, mikor között nekem utoljára a levelet. Nem is tudom. Nyilvánvalóan ebben az is benne van, hogy, hogy, hogy én az irgalmat. Nem fölcsére de Zödan mellé a politikát is hivatású választottam, és ők nagyon nagyon apolitikus volt, de nagyon jól esett nekem, hogy azt mondta a temet a felesége, hogy, hogy nagyon szeretett és becsült engem a Bezser. Örök, hogy a őszintén sajnálom az apropót. Én is köszönöm. Elsimolászlót Lászlót hallottak.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 Elkéteges a történet, mert a, az elmúlt hetekben úgy tűnt, mintha a tideszes sajtó ráfordult volna, hogy keresse magának egy új európai mumust, és ezt Franz Timmermann személyében találta meg, Még Ulyás gerbő is foglalkozott vele, nem is már visszatérő nél és visszatérő üratőt a különböző fideszes közleményekben, és maga a miniszterelnök is foglalkozott. vele. nem véletlen, mert Franz Merman volt az elmúlt években, és aki az Európai Bizottság első alállapiként a legnagyobb, és legszókimondóbb ellenfele volt az Orbáni politikának, és azzal, hogy az Európai Szocik csúcsjelöltje lett, azzal pedig, pedig hát komoly kihívást intézett a néppárt és Orbán barátja Béber felé. Úgyhogy várhatóan a Fidesz sajtó és Próbálja Nem a kérdésemre kapatott. válaszoltál. Azt kérdeztem, hogy elküldtétek e neki azt, ami róla szólt az évértékelő beszédben. Én ezt kérdeztem. Na, bocsánatok, ezt hiszem nem hallottam neki is ma a e, többi e, a telefonon, ezt nem értettem. Nyilván az évértékelő beszédnek is a sumázatát megkapta, természetesen. Benne az ő érintő részt?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 Atya Úristen szerepét játszva, ő nem tekintett le itt az előzőki homokozóba, és most viszont Timmermansz valóban nem, néven nevezte, de azt megjelzőző héten, Gulyás Gergő és más fideszes politikusok is, tehát ez biztos, hogy nem véletlen. E, azt mondom neked, mondom, hogy itt a második nyilvánosság, amelyet én élvezek, a sok mindentől megóvengem, mert részint, amit te itt talán először mondtál, hogy a Timmermans beszédet mond, részint, amikor a múlt héten Navras és Tibor elmondta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 furcsa volt az, amikor a kormány infón ezt követően ezt a kérdést feltették Gulyás Gergének, aki szintén nem volt tisztában azzal, amit reggel elmondott Navrasi Tibor, független attól, hogy valószínűleg neki ezt nem reggel kellett volna megtudni a Navrasi Tibortól, azért az ő tájékozottsága, az nem a kelyfejlően csibor származni. <gül> Ugye, szerintem a kormányzati kommunikátorokat nem is érdekli, hogy mi a valóság.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 Néha eredmény ez olyan szituáció, természetesen ezek nem jelentős dolgok, hiszen hogyan tudnék én jelentős dolgot is előállítani, csak az ember mégis óhatatlanul ilyenkor egy kicsi sajnálja, de annak a szűkösegnek, amelyik ezt követi, azért az, az legalább tisztában van azzal, amit lehet, hogy egy tágabb közeg is tud, de nem óhatja megjeleníteni. Furcsa egyébként a történet, most, hogy emlegetted Lólacs Istibót, mert hogy a négy évvel ezelőtti önkormányzati választásokon, ugye már túl voltunk az választáson és Navacsi Stibor is biztos volt, biztossá választódott, és én akkor megtámadtam Navacicsot a bizottságnál Junkernél egy levélben, mert Navacsi Stibor az önkormányzati választásokon részt vett, és elég szókmondó kampánygyűléseket tartott a Fideszes vesztémi polgármesteréről mellett, például, hogyha jól emlékszem. De hogyha a tények nem pontosan így voltak, akkor, akkor azért elnézést kérek mindenkitől, de ez volt a lényeg, hogy én akkor betámadtam azt, hogy a biztos miért vesz részt ezek a politikai programokon, és kaptam junk egy választ, amelyben jelezte nekem, hogy az ürengedélyével vesz részt, és ez nem, ez nem tiltja semmilyen statútunk. Úgyhogy azért nyilván nem ugyanaz a helyzet, hiszen a Vascsikon nem csúcsjelölt volt itt az Európai Bizottság érdekel, hanem ettől csak a kampányban vett részt. Ennek megvannak a szabályai, és azért ne feledjük el, hogy persze, hogy az Európai Bizottság mind a 28 tagja az állását nézve, állására nézve pár politikától mentesen kell elvégezni a munkáját. De mindenki politikus, hát úgy kerültek oda, így aztán kellenek olyan szabályok, amelyek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 az a, az, az a létük, hogy kavarjanak, és talán és, ez a legjobb szó, hogy kavarjanak. Jó, de amikor ez a kavarás tudományos szintre emelkedik, az már egy olyan dolog, Uh, a mint, egy kiber, a mint a kibernetika, vagy valami olyasmi, amit egyetemen tanulnak, de az nem az embereknek ilyen jellegű manipulációjáról szól. Legfejebb annak az avval egyébként közre lehet játszani, hogy embereket manipuláljanak. De az embereknek ez a manipulálása ezen a szinten beleértve, hogy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 a németnek az akkori külügyi helyettes vezetőnek, Rimes Zsoltnak, aztán az újabb menetet, aztán amikor a Mirkóczki próbált megmérkőzni az Orbánnal, és olvastam a Gyöngyösnek a legutóbbi bejegyzése talán tegnap előttől, amit a Facebookon tett, és hát ugye ott van az a hírtévés beszélgetés, amelyet amely, vissza lehet ut utasítani a Földi Kovács a kérdezési stílusát illetően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 akkor egy olyan pali, mint én, annyi kivetni valót talál ebben, miközben egyébként én is szeretném, hogyha nem a Fidesz lenne, vagy legalábbis nem ez a Fidesz, hogy, hogy hát abból csak konfliktusain vannak a sajtóban. Akkor, akkor, akkor néhány tételszerű mondatot, ami... ami rossz, egyébként között az apropója a te Budaörsi fórumod, vagy nem a tiét, hanem amint te is ott voltál, ahol szintén ott volt a Gyöngyösi és...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 meghívására, én azt el is mondtam, hogy nem változott ott egy tapottat sem a véleményem. Ugyanazt gondolom, ugyanúgy elítélem, és ugyanúgy küzdök minden ilyen közveti megnyilvárolás ellen. Tehát ez hozzátartozik, még nem arra hozzá, hogy ott, ott kedélyesen elbeszélgettünk, és elfelejtettem volna, hogy régen mi történt. De akkor nézzük a tényeket. Nem a Fidesz kell legyőzni, ez nem egy, nem egy ilyen politikai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 Ö, ö, nem nagy ár, hogyha egy technikai minimumról meg tudnak egyezni az emberek. Igen, ebben nekem teljesen igazad van, de a, a hétköznapokban azt lehet látni, hogy ez a technikát, amikor uh, színvallásra próbálják kultúráltan és kevésbé kultúráltan készítetni a sajtó munkatársai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 kollícióra lép, és így váltja le őt, mert ez az egyetlen egy veszély nézve úgy félettől, mint a ezek kell gondolkoztasson minket, hogy hol volt Orbán Viktor az elmúlt években, mikor szólalt meg a egyelőre Viktor? még nem Orbán Viktor körül forog a világ, tehát függetlenül attól, hogy azért e, szerintem Kádár János emlegették a 70-es, 80-as években annyiszor, mint ebben az évtizedben Orbán Viktort. E, nem körülötte forog a világ, tehát az, hogy az ember a minden cselekedetét tőle tegye függővé, az egy olyan magnetikus. Nem, nem, nem, nem, nem, hát akkor meg a hogyan nem, ez ide? Ez, ez a hatalom építi fel, a Horthy kult, korszak kultuszát. Ez a hatalom az, amelyik, az Orbáni hatalom, amelyik eh, eh, hihetetlen, eh, cinikus módon eh, játszik eh, az antiszemita húrokkal. Eh, ez az a hatalom, amelyik eh, egyébként eh, minden politikai ellenfelét, minden más ideológiát eh, ellenségnek tart. Ez az a hatalom, amelyik eh, magára nézve illiberális demokráciára hívja a saját okay, rendszerét. Is? A saját, saját eszközeit és a saját fegyverrendszerét kell tudni vele szembállítani, vagy egy másik eszközrendszert és egy másik fegyverrendszert kell tudni igénybe venni, mert az ember nem a Laudernak akar megfelelni, és nem e, a Heisler-andrásnak, hanem saját magának. Ez az, amit én egyébként nem számon kérek, mert mi alapján kérnék számon, de ez az, amire felhívom a partnerem figyelmét, hogy ebben, múlna, ebben szenvednek alapvetően kudarcot egyfolytában, miközben értem a szándékukat, de a negyed ötödik, a jobb játékosok csak a tizedik lépésnél rúgják ki egyikkel a másikat. Akkor még egyszer... Hogy Na, Orbán szerinted én valamit nem értek? De. De, de akkor az mi az, hogy még az egyszer? Az, álláspontom az... A... az álláspontomat szeretném nagyon-nagyon tisztán elmondani. Ha Orbán ennyire fél az ellenzék együttműködésétől, akkor az ellenzéknek meg kell gondolkodni, hogy jó toljár jár. -e. Szerintem igen. És ez egy, egy jó közös, Nem lesz közös elpirista. Tehát bárki, aki De mégis mondja, Orbán Viktortól az van függővé téve a... valami, ami egyébként saját magatoktól, hát a népre kéne gondolni, nem pedig Orbán Viktor.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 És egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes jelenség. A tavaszi április többentünk tünk rá, hogy a szavazók nagy tömege egyébként, miközben mondjuk szerintem egy MSZP helyi tagpártag, vagy a szavazunk a bázisónk nagyon-nagyon messze áll, gyűlöli azt a retorikát, amit a jogi korábban használt. De ma szavazóknál az is számára egyértelmű, valamilyen módon egy technikai együttműködést meg kell tudni valósítani. És azt hiszem, mondani, Jó, de a technikai, de ezt tökéletesen értem, de azt is meg is hogy az, hogy technikai együttműködés, abban nem fér bele az, hogy a gyöngyössinek a listázó mondatára azt mondja valaki, hogy belefér. Ott valójában valami olyan bukik ki, ami. Vaj, vaj, vaj, vaj. Hát ezt nem kérdezhet meg tőlem. Hát ez számomra nem fér bele. Gyöngyösség Márton, ezt mondtam a Budapesi Fórum kapcsán, számomra attól, hogy eltelt, nem tudom, hat év azóta, vagy hét év, ez is nem tudom, mikor hét, volt, hét, hét ugyanúgy nem fér bele. úgy nem fér bele számomra, és ezért volt az, hogy a rendezvényed, én magam jöttem elő ezzel, hogy nem... De abban gondolj bele hogy a, a karácsonynak 5 napja telt el addig, amíg eljutott oda...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 tanulságos veszőfutásának ki tudott mondani egy olyan mondatot, amit más politikusok nem szoktak megtenni, bocsánatot kért, és azt mondta, hogy... Egy, egy könyörge, mert ez nem kell a mazsihisz. De nem a mozi kellett, csak a De nem a mazsihisz volt, utána berakva? Igen, erről Én van szó, de nehogy már a mazsihisz emlékeztessen engem, nem szeretnék elmesélni neked annyi beszélgetést, ahol egyébként a helyszlet hoztam abban a helyzetben, hogy azt mondtam neki, hogy jobban jár egyébként, ha nem beszélget velem. És mindig eszembe van, amikor a Navracs is azt mondta, hogy nem szívesen beszél a holokausztról, mert az egy vékony jég mondta, annak idején évekkel ezelőtt. Azt sem érthetem hogy vékony hát Figyelj, hát rögtön beszélek, hogy a. A fideszes hatalmi kommunikációnak ezek a kérdések, ezek vékony És akkor a Tibor még kötelezően be kellett tartsa a kommunikációs stratégiájukat. stratégiájukat. Minden esetre, hogy a rádió hallgató is értse, hogy mi zajlik a háttérben, a jobbikkal például, mint minden más ellenzéki politikai erővel is, most arról egyeztettem én magam, hogy hogyan tudunk a 11.000 szavazókörben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 már nem a Értem, Egy de még egyszer mondom, a, a, a, a, a Jobbik attribútumával szemben a Fidesz panel került, mint azonos egység, és hát ott, ott, ott hát ráadásul nem is én adtam igazán jó választ, hanem a jogtudományi intézetet képviselő vagy abban én dolgozó. Vagy. A követ következő hetekben ugye nyilván vegetvestig kommunikációs helyzetben leszek, jó, leszek. Csak te nem tudod kiradírozni azt, amit más elront. A igen, de tudom hangsúlyozni azt, hogy uh, én továbbra is uh, büszkén vállalom mindat, amit a Jobbik korábbi magatartásával, kommunikáciájával szemben csináltam. A legtöbbet veli pereskedő, a legtöbbet veli pereskedő. A, a, a tények is melletted bújú állnak, bújú azt bújú tudom neked mondani, hogyha legyen hangosabb a szabad, vagy legyen beleszólásod a megnyilvánulások módjába, mert jelleg... Jó, figyelj! Könnyen lehetséges, hogy én csak pampogok és a számok, azok mind téged, téged igazolnak. Ezt én nem tudom megítélni. Mindaz, amit, mindaz, amit mondok, a jó érzése okán hangzik el, és nem abból adódóan, mert látok egy grafikont, ami éppen felfelé vagy lefelé mutat. Az önkormányzati választásokhoz volt már rendszer megtülhető. Ehhez az kell, hogy az egyes vidéki. Alapvetően vidéki, és azért mondom, mert nem budapesti kérdés ez, hanem, hanem vidéki kérdés, az egyes vidéki városokban, kisvárosokban, nagy városokban egy az egy elmegy kell tudni neki futni a pideses helyi kis Ehhez kell bizonyos technikai koordináció. És bármit is gondolok, a, és bármit is tettem a jobbik korábbi britányával szemben. Ezt most félre tudom annyi. Tenni, hogy az ordinárendszert megtörjük. De ettől én még ellensége vagyok mindannak a gondolati világnak, amit ők képviselnek. Aztán, hogy mit fog a tíz év múlva képviselni, azt majd lássuk. Hát azért volt már olyan, hogy egy politikai párt, liberális volt, konzervatív, tehát konzervatív volt, pedig populista, jobboldali, szélsőségesek liktával, ugye, mondtak be a fides Most beáradsz, a... hogy El kell, mert nagyon hosszúak lettünk természetesen, fejzbe mondott lényeg voltatottam a mondatban, a lényeget elmondtam. Azt kérdezem tőled, hogy hétfőn beszéljünk-e abból adódóan, hogy szombaton van a kongresszus, hogy mi legyen? Mert akkor, gondolom, hogy a média szerepléseid... Azért biztonszottam el, mert nem tudom, ha a naptáramat most nem látom fejből. Jó, hát akkor a nap folyamán egyeztessünk, jó? Mert nem biztos, hogy... A nap folyamán egyeztessünk, jó? nem Rendben van, köszönöm szépen. új szépen. istent hallottak.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 Kánni pém az apropó, és Takács Ernővel, az ingatlanfejlesztési kerekasztalnak az elnökével nyilatkoztunk ebben a témában. Mert hogy de ilyen rócsóban vagytok éppen? Rócsóban, az talán túlzás, de két-három médiumot minden esetre érintettünk ezzel a témával, mert hogy egyébként nagyszerű az apropó, tehát tényleg azt gondolom, hogy a közférának és a magánszférának nagyon.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 voltak, mint a Jóhannes 5-6 évvel ezelőtt, vagy kit ugye hánnyival ezeltem, amikor létreo nem tudom mennyire vagyok érthető. Ha hát teljesen, teljesen is nagyon fontos a kérdés, amiről beszélsz, hogy egy kicsit más tengelyen választottaménen a dolgot, ez a fejlesztés és üzemeltetés kérdésköre, amiben ja, a, a meg a meg magának, magának a minősége, amit előállítanak. Tehát ugye az ember csak egyfajtában arról hall, hogy az új előállítású, tehát az új építésú lakásoknál milyen mennyiségű minőség a lakóházaknál, tehát nem, nem a Néprajzi Múzeumnál, vagy nem a Szépvűvészeti Múzeum rekonstrukciójáról van szó, hogy milyen mennyiségű hibát rúnak föl a, a beköltözők, amit úgy, ahogy kiabít a kivitelező, de imanens nem tud hozzányúlni, mert az neki kéne állni még egyszer.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 Kétségtelen, ezzel teljesen egyetértek, de azért, hogyha megfordítjuk ezt a gondolkodást, és azt mondjuk, hogyha a Mon Park, vagy a millenárisnak a rehabilitációja, vagy rekultivációja, vagy átépítése nem történt volna meg, akkor ezek ma milyen szlömös területek lennének. Ebben nem a... vitatkozom veled, csak az a kérdés, az... hogy mit tekintek maximumnak. Hát igen, ez nyilván, ez nyilván egy döntés kérdésem, piaci oldalon pénzügyi kérdés, és állami oldalon pedig alapvetően egy döntés kérdés. És aztán eléte, lesz belőle egy alapvetően kulturális kérdés. Így van. A pontosan, viszonyunk pont, a környezetünkhöz. Pontosan, pontosan. De a, road a média roadshow pont erről szólt most egy kicsit, erről a MIPIM-ről, lesz? már harmadszor, március 12-e és 15-e között rendezik ezt meg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 Hogy hatalmasat e, e, nyilván mihez képest hatalmasat? A beruházási összeghez képest mindenképpen oszke... de, de ez valóban, ez egy központi kérdés. Ugye a Liget projektet a Városteket ZRT 99 évre kapta vagyonkezelésbe, tehát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 Természetesen, logikusan. Van, ahol érdemes lesz. Tehát van, ahol. Tehát például nincs Budapesten egységes WC üzemeltető cég, tehát ahogy ezt egyébként érezni is a nyilvános WC-k tehát különböző minőségeket mutatnak. Ebben az ügyben saját kézben veszük a. vannak? Így van, így van, így van. Ebben az ügyben saját kézben veszük az irányítást és egy olyan rendszert fejlesztünk, amitől azt várjuk, vagy hát tulajdonképpen most itt lassan ennek a gyakorlati e, megvalósítása is indul az E17-es illemhelyen, szóval, hogy e, azt várjuk, hogy egy egészen más minőségű külföldről már ismert, egyébként nyilván már túlzok, mert például a Normafánál, vagy mondjuk a Bikás parkon e, egészen izgalmas modellekkel ebben ezeket teljesen igazon. a Normafáról el lehet mondani, ott én is ezt tapasztalom. El, el lehet mondani, hogy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 értem, de attól még magának a projektnek a megvalósulását részletkérdésekben tudja befolyásolni. Értettem, amit mondta, azt nem vitattam. Érdemben érdem nem. Tehát, hogy a, a, az elindult beruházások tekintetében ennek nincs hatása. Tehát, hogy de meg nem engedve a közgyűlés az ő végtelen bölcsességébe, aként döntene, hogy innentől kezdve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 Ezt megértettem. Hogy a ligetvédők elleni erőszak eredményes vádemelés ugye tényleg ez végig jelen volt a hírportálokon, és teljesen meg tudom érteni, végül is ez a hivatásos állomájában tartozó személy, aki nem szolgálatban követte el ezt a tettét, szóval jobb, hogyha a személye homályban marad, függetlenül attól, hogy ez a 300 forint, ez elegendő pénzbüntetése, és ugye az ügyész a súlyosbításért jelentett be fellebbezést,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 kort volt a revansót venni egy szerencsétlen kislányon, lányon kétszer úgy ugrulgot bele hogy többe nem is láthatta, mert a sátorban volt abban az évben volt a végigesen porzastos és tének végtelenül szomorú az eset mindenféle oldalról nézve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 Állok rendelkezésre. További jó napot, ez a további szép napot, ez nem az, én, az nem az én szavam járása. Szia! <gül> Szia! Györgyev Benedeket hallották. Olyan vagyok, mint valami ügyintéző. Mindig előveszem a következő delikváns paksomételyet. Kérem, a 1-2-3-as orszával rendelkező így felett, hogy jöjjön a pulthoz. Jó reggelt lett! Vintermantel Zsoltnak hívják a hármas számú ügyfelet. Azon gondolkodtam, hogy szeretnék-e csinálni, ha egyébként egyáltalán lehetőségemben állna egy önkormányzati választásokkal kapcsolatos tévéműsor, egészen pontosan a magáig a, a választásig. Még nem tudtam eldönteni, nem tudtam eldönteni a formát minden esetre,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 Városrész és az Újpest önkormányzat, vagy valamilyen módon, csak része Budapestnek. Nem azt mondtam, azt mondtam, hogy ön megpróbál, tehát ön ebben az én szememben relatíve derekasra a áll, de ugyanakkor egy kerületet nem lehet kivenni.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 Ez a vonulás, ez most konkrétan hogyan zajlott szombaton? Hát, hogy különböző gyülekező helyekről, ha jól tudom, minimum kettő, de lehet, hogy három helyről, ilyen szervezet buszokkal jöttek a, a vendégszurkolók, de nem egyből a stadionhoz, hanem, hanem Újpest központjába, a Városkapu metró megálló környékére, tehát ott az Árpád út környékére, és akkor onnan sétálva, közösen sétálva. És mit kellett megélnie a lakosságnak? Én azt látom egyébként, hát azt kellett megélni, hogy ott helyenként nagyon szűk, zárt utcákon keresztül petárdák, füstgranátok, rikusok és egyéb szurkolással, illetve a szurkolói vonulással együttjáró hang és fényhatásokat. De úgy látom egyébként, hogy ez a magyar, tehát amikor az Európa-bajnokságon ugye Magyarország válogatottja is egész szépen szerepelt, akkor a valamennyi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 igen, ugye itt az a, én most nem akarom ezt az egészet relativizálni, sőt, ugye talán akik nagyon-nagyon szorosan követik az én tevékenységemet, azok e, emlékezhetnek rá is, hogy tavaly kifejezetten e, levélben fordultam a, a készüléki rendőrséghez, hogy legalább ne azon az útvonalon, igen, ha már messze, mindenképpen munka munkakögyvők és... igen Igen, ahol azért nagyon, nagyon durva dolog is történhetett volna, hogyha rólaok volna. Az események szerencsére nem ennek, ennek következtében is most Nem lehetne egy fix távolságot tartani a telefontól? Ö, hát... Így jó. Tehát így merevegyen <gül> meg, és akkor én... nem csináltam semmit. Elisztem, csak hogy hullámzott, mint a Balaton. Aha. Tehát ugye az is korábban is volt <gül> ilyen, akkor ugye a Városkapu metró megállótól jöttek...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 Ez így hát nem kis mennyiségű útlezárás kísérte a Susza Ferenc stadionba vonulókat. Ez így van. Az egy, -egy amely az utolsó pillanatban jött létre, az mennyire sem önnek? Hát nagyon-nagyon, hát fordított esetre képzeljük el, hogy mondjuk mi vezetünk a, a mérkőzés 10, 11. percében, és aztán utána mi kapjuk az egyedítogot a 93-ban, az ember teljes letorgiában megy haza, így viszont az eufória az leírhatatlan volt. Tudtommal ezen az egy meccsen többen voltak, mint a forduló összes mérkőzésen egybevéve. Hát ez általában így volt mindig is. Tehát egy újpestradi az, az, az a világ tíz legnagyobb derbé között tartják számon, még akkor is, hogy most már sajnos kopott a fényéből, kopott a, a, a nézőszámában számában. A mostani mérkőzés színvonal az kritikán aluli volt, ennek ellenére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 Ugye ez az oldal, ez a tiltás, ahogy ebben a kis posztban is benne volt, ugye ez 72 órára szólt, az, az, az automatikusan, ahogy, ahogy elrendelődött, úgymond, úgy föl is Tehát elvileg a lehetősége megvan, ugye ezekben a csoportokban, most akkor újra hozzászóljak. egyelőre még tartózkodtam ezt, mert ahogy említettem, még nem jutottam dűlőre magammal.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 Ugye ez a Vesetlogon jelent meg. I -i -i igen, igen. Hát gondoltam, hogy, hogy azért 2007-től nyílt meg a lehetősége az önkormányzatoknak, hogy Európai Uniós forrásokra pályázzanak. ugye abból, arra az összegre, és ezért mindig fontosnak tartom az önkormányzatok, hogy akkor még-még állítjuk meg bűszetnek, stb. én azt szeretném leszegyezni, hogy ezek a, pénzek, ezek a források, Hát támogatnák már, mint hogy az EU-s csatlakozási szerzédésünkből a, a közösen megtárgyalt költségvetésből és a különböző szabályok alapján Magyarországnak jár. Tehát ez nem az EU-nak a könnyör adománya, tehát az, hogy mi tagjai vagyunk egy, egy, egy, egy, egy uniónak, adtak a közös szerint megpályázott pénzek azok nem könnyű adományok, hanem azok nekünk járnak, és azon belül a Magyarországra járó forrásokból mennyit tudunk mi megszerezni,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 hogy hányadán is állunk ezekkel a pénzekkel. Ez nagyon-nagyon szép összeg. 5,5 milliárd forint, amit az Önnek elmúlt... A részletezését lehet követni az ön blogján, hogyha bárki ki érdeklődés mutat iránta. Még egy dolgot szeretnék felvetni, hiszen a most a másodszor beszélgetünk, az pedig az, hogy Búzs Balázs személyében szövetségesen lett. Öm, aki ezekben a történetekben elmerül, az talán ki tudja vonni bele a politikát, nem könnyű. Ugye arról van szó, hogy egyes bizonyos egyes ad, tehát egyes Ugyanazon dolgot hogyan ö, tud másféleképpen értelmezni két fél szándékosan, azt mondom, hogy egy ellenzéki sajtó és az önkormányzat, bárki. És ugye itt Búzs Balázs azt vetette föl, hogy amennyiben valaki közérdekű adatot kér, és azt ö, szolgáltatja az önkormányzat, most önkormányzatról van szó, a harmadik követ, akkor nem -e lehetne-e egy olyan szabályt hozni-e, hogy azt egyébként egészében kell feltüntetni, mert egyébként, ha szétszedik, akkor ott olyan megállapításokat tesz, egyébként az elemző sajtó, amely nem az elemzéstényét mutatja, hanem a félreértelmezését. Mert ugye volt olyan TV hadd nem lítsem, amely az újságíróktól az értelmezés lehetőségét vitatt el, holott Bush nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy a félreértelmezés lehetőségét vonja el, és ez egy is ugyanaz a jelenséggel kapcsolatban, mint amivel ön korábban élt felszólalanulással, amely ugye az üresen álló lakásokról, önkormányzati lakásokkal volt kapcsolatos, és amelyel kapcsolatban ön is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 Érdemes lenne ennek a rendszerét is azért szabályozni, mert most a joggyakorlat és a különböző értelmezések szerint, hogyha valaki csinál egy kamu e-mail címet, ez a gipsiakakukatfreemail.hu, és erről beküld egy közérdekű adatigénylést, akkor nekünk azt is, ezre van állítva a ilyen atározat, nem nekünk, hanem másnak, de ezzel igyekszünk kiadni ezeket a információkat, akkor is ki kell adni, hogyha emögött nincsen beazonosítható valós személy, és adott esetben, ha ezekkel az adatokkal bár és történik, akkor nem számon kérhető, hogy ki is volt az adatigénylő, zárójelbe zárva, de igenis nagyon helyesnek tartom, hogyha valamit a közérdekre is itt ez a nagyon-nagyon fontos, hogy ez a közérdekű adatigénylés, az a közérdekre való javadkozás, ha egy vármilyen ilyen adatot kikérnek, akkor azt az adatot az összes kiegészítő adattal együtt lehessen csak nyilvánosságra hozni, és ennek én beszéltem a balázs Abús polgármester kollégámmal, náluk is ez volt az apropó, ami nálunk, mert ugye ők is megadták az adatok, ő, adatokat, ők is megadták az értelmezéseket, tehát, hogy mi, miért van, mi, miért van úgy, beszéltem egyébként Sárabotondon a nyolcadik polgármester kollégámmal, akinél ugye a legmagasabb számú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 az újságíró kollega megemlíteni, és azt gondoljuk, hogy az viszont már nem a közérdeket szolgálja, hogyha kikérnek egy adatokat, és abból éppen a, a cikk megírásának szándéka szerinti adatokat mazsolázzák Nem fogok önnel vitatkozni, imáról a beszélgetésünkön kívül, tehát itt most szignál nélkül, az, az elmúlt időben nem is használtam, véget ér a beszélgetés, ezzel együtt szeretném önnek elmondani,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 a, az ellenzéki, mert én a magam részéről se esorolom magam, de az, hogy a, a, a kormány oldalon ma újságírónak lenni morális fölényt jelent, ezt jobb, ha nem minősítem. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen, minden jót. Ez, ez nonsens. Tényleg. Az, amit kifogásolt Vintervantez Zsolt, vagy búsz Balázs, az, ahogy az ő adataikkal játszott az ellenzéki sajtó, abban én azt gondolom, a tévedés kockázatával, hogy igazuk volt. Tehát mindez nem ennek aprópóján született bennem, de az, hogy uh, újságírónak lenni kormány volt a morális fölényt jelent, tényleg nem szeretném megbántani Gulyás gelgét azáltal, hogy ezt megmondjam, hogy mit gondolok róla. Van 10 percünk a bármine. 061, 49, és 036 1, 06148909999 Ma este fél nyolctól nagyon messziről jött ember, az Aquarium Klub volt lokájában, szívesen vannak látva a Bakács Filippov önök meg én. Van muníció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 Een. Annyit szeretnék az az megjegyezni, hogy valóban igaza van, ahogy ő beállított persze de azért van ennek egy másik oldala is tudni, hogy a közérdek adatot kikér az ember, és az mondjuk két oldalas, három oldalas, nekán több, akkor el lehet... Ebben mi? igaza van, ebben igaza van, meg kell találni a... a... Ebben teljesen igaza van. Tehát ebben nem fogunk egymással vitatkozni. Én arra gondoltam, hogy normális emberek párbeszéltek, nem, ebben önnek maximálisan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 A NEM JÓJÁT 06148909999 0636771161 Este fél nyolztól Nagyon messzöről jött ember, de hát Hol vannak a reflexiók? Hol vannak az akármik? 06148909999 0636771161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 Jó reggelt, Vágner. Uh, az akváriumban leszel ma este igen, igen, Jó, akkor találkozunk. Welcome. Egy, egyébként Kujás Gergely, menjen a büdes francba. Én mondjuk nem ezt mondtam volna, de... Mennyit bajlódtam a széle. Most megörülök neki, mert... Én azt értem, hogy az ember a sajátjai mellett kiáll. Eddig rendjé van. Amikor még a hajanszana széjjel. Jó reggelt. Jó reggelt, Berezky, Csaba. Sziállás. Berlinben várom, hogy feladjam a csomagomat, és behallgatlak, és nehogy elszomorod, hogy mondom, azért fölhívlak. Nem szomorod, te este jössz? Igen. És mi, mi volt Berlinben? Feledtekék hát az év. A És mit láttál, ami jó? Nem sok jót láttam. Mészáros Mártának volt egy téhez. hogy szerintem Máciusba kész. És a tiéd? Te is kérlek, Én kérlek. sehogy se állok, sehogy. Én sehogy, azt kell, hogy az Nem, nem, nem nem. Tehát nem, nem, nem, nem, nem sikerült folyamatot csinálnom belőle. Tehát leültem, Aha. és nem azok a mondatok jöttek ki belőle, amelyeknek ki kellett volna jönnök, Sajnálom. Na, milyen, szív, milyen, milyen szívvel szállsz a gépre? Úrülök, hogy megyek haza. Mi lesz az Örül. első dolgod, ami, ami, ne, ami publikus? Tehát nem azt, hogy elmész pisilni, hanem hogy mi, mi, mi vár marad? A Pesten? Aha. Na bemegyek az irodába, elintézek egy-két dolgot, mert korán érkezem. Aztán megyek ebédelni egy barátommal, úgyhogy... Úgyhogy... Van, be, be vagyok ma hogy este meg be, be van, be van írva. Helyes, bárva vagy? Jó. Nulla és 0636771161. hét egy egy hat Jó reggelt. Jó reggelt. Kíváncsian várom, hogy gyermeke Gergely fog-e napot várni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 valószínűleg ezt tenném, de ez egy olyan értelmiségi hozzászólás lenne, amire Hollék Istvánra lehet, hogy könnyen azt mondaná, mint pseudo Kovács hogy ne haragudjon, de ez nem a sajtótájékoztató témája. Nem is érteni ahol nem nem, nem, nem érteni, de a Kovács érteni. se érteni. Hát egyikük se, igen. Bár Mi? a Kovács az ránéz... Nem, igye... értem, a Hollik is a... tökéletesen Igen? érti, és Nem a Gulyás ér... Gergely is... Ne felejtsd el, hát a bulyán, hogy a Génap hát... után milyen hosszú beszélgetés zajlott arról a helyzetről, amiben pártunk és kormányunk hozta a jobboldali újságírókat.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 Hát az teljesen nyilvánvaló, de hát ugye én itt most itt a dolgot csak a gulyásra. Hát ugye én fogom, fogom Cél, a fejem. A téloznék. Hát ez az ember vagy meghasonlott önmagára, Nem vagy nem, akkor nem le, le takarta a tükröt. Nem, egyik se. Annak szól, aki egyébként ezt nem tudom. Hát a frazidrukkereknek, a kerek, az újpestéknek, az újpestrukkerek,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 Valószínű, hogy ebbe nincs egyedül, sőt biztos.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 Szóval ez, ez a lenézésed, a lesa, ez a, ez a másod-harmad, nem tudom hányad rangú állampolgára alázás, szóval, mert a másik oldalon nem lehetnek moralitással rendelkező lények. Ez a a Gulyás most ezt fogalmazta, arra, mint a kövér is megfogalmazott már évekkel ezelőtt, és folyamatosan megfogalmazott. Abba az... a vonalba illeszthető a kettő nem ugyanaz, de abba a vonalba illeszthető ebben ő neki Nem ugyana, persze, persze. Hát az egyik sárga lap, vagy csak figyelmeztetés, a másik rögtön piros lap, de a vonal az a gondolkozásmód az... Jó, bizonyos az szempontból, a... egyébként ez hozzáállás kérdése, tehát azt önnek mondani, csak el kell aztán, hogy köszönjön, hogy fel kell Ugi Attila, de... Én pusztam az időt, elnézést. Igen. Tehát, hogy kicsit, ha az, ember jó, ha az embernek jobb kedve van, tehát mondjuk lenne még plusz 8 fok, mm. és kinéz az ablakonak, azt tudja mondani, hogy a kövér olyan, mint a moricka. Mindig ugyanaz jut az eszébe. Csak a Móriczkának egy ennél népszerűbb tevékenység jutott az eszébe, vagy egy bizonyos körben népszerű tevékenység.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 az onnan indult. Nem onnan. Vagy, az ezekből indult. Tehát ezekből, én, én nem, én nem gondolnám azt. Nem, le egy szemben, nem, nem. Ezekből indult. De most az a, a baj, a... hogy én el nem... Tehát semmi reményt nem látok arra, hogy ez változzon. Semmilyen reményt. Amikor a kefeje elkezdődött, itt még fújts szél. De facto, most is fújts szél. De maga a politikai levegő az úgy fix, hogy a szmog nem állói hát be. álló valami, és igen, igaz. Sajnos igaz.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 Ezzel több, kevésbé így vagyunk. Hát igen, Azt csak én ebből mondani. is élek. Igen. igen, jó csinálja. Azt szeretném mondani, hogy ez szuper egy fiatal ember ez a György Javicsben ezek. Hát legalábbis ez. megpróbál helytállni a vártán. Azt kétségtelen. Nem könnyű neki. Nem könnyű neki. Magamat nem. Tehát most hirtelen a magam helyzetét nem tekintem reménytelennek. Az, de... Azt éppen nem úgy élem meg. Jaj, jaj, jaj, jaj. úr egyetlet. Nem? Azt árulj el nekem, hogy maga a tény, hogy a Fővárosi Önkormányzat, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Borzasztó Hosszú nevű minisztérium, ennél már csak az emi borzasztó. Embermini emberminisztérium, rossz. tehát ez konkrétan baromság. Tehát érti az állatkert, hogy állatkert az normális emberminisztérium, azt nem is értem, az azt gondolná, az ember, hogy antropológiát tanítanak. Na mindig. Szerintem, Ez szerintem pont egy ilyen bolond anglicizmusnak a visszaporzítása, és a, aztán itt, de, de az a... emberi erőforrások, ugye ez, ez a magyar szóban nem, magyar, magyarban ez a kifejezés nem nagyon volt használatos, ez inkább egy ilyen angol kifejezés, amit szolgai módon visszavette magyar nyelvbe fordítva, és azért érezzük ennyire idegennek magát a hangzását is.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 Technológiai és innovációs minisztériumban kell valamilyen módon megváltoztatni. Őket kiképviseltek, kedves? Főosztályvezetői szinten, illetve 7-es szinten voltak ezen a megbeszélésen Akik ott voltak ezen az oldalon, tehát akkor ott volt a szelecei, ott volt egy, egy osztályvezető, ki volt még? Ott volt ugye hát az érintett kerületek, ugye. Ne, ne, ne, nem, nem, nem, nem, nem. né. két oldal, tehát a, a másik ja, oldalon ki a... meg? A, ott, volt, ö, ott volt a, a hangarokontroll részéről ö, az egyik kolléga. Én, én őt még nem láttam, elnézést kérek, hogy hallgatja a műsort, és ö, úgy érzi, hogy nem ismertem föl, de a, nem árulok el titkot, hogy mi kb. 60-szor tárgyaltunk már hangarokontrollat. Ezzel a kollégával még ezen a tárgyalás sorozaton nem találkoztam, vagy új kolléga, vagy most, most kapta ezt a megbízást, vagy feladatot. Ezen kívül a repülőtérnek ö, bizonyos. Ö, osztályainak a képviselői vettek részt ezen a megbeszélésen, illetve a hatóság részéről. Jó, ennek azért van az az az jelentősége, mert ugye elvileg ők ezen, milyen, milyennek a meghatározása? A lakossági fórum, vagy mi ez? Hát, én inkább azt mondom, hogy itt a egyeztetés. Mert ez tulajdonképpen leginkább egy ilyen Budapest Airport zajszennyezésével kapcsolatos ilyen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 hanem azoknak a légitársaságoknak, akik mondjuk a protokolltól eltérő módon szállnak vagy le vagy föl. Ennek a protokollnak a, a, az meg a kontroll a felelős, nem pedig a, a Budapest. Okay. Hát én ugye kever... nem, nem akarom, Ön a, én én a, akarom, a témának olyan jelenni, ismerője, jelenni, amilyen, ami, amit nem lehet elvárni az egyszerű hallgatótól vagy olvasótól, aki ezzel kapcsolatban ismerkedik, és számára az van benne, hogy ezek a kérdések egyszerre voltak jelen ezen a keddi eseménye, mint hogy a gyakorábbi eseményeken is. Igen, igen, Miközben az azt is veszélye... lehet tapasztalni az ezzel kapcsolatos megnyilvánulásaik kapcsán, amit egyébként a, a kejfejlődési hallgatói tudnak követni, hogy látszólag ugyanarról beszél Karácsony Gergely és ön, ön pedig aztán mindig hangsúlyozza, hogy ez csak egy látszólagos egyetértés, mert két különböző témakörről van szó. Nem, nem az egyetértésben van bennünk különbség, hanem, hanem teljesen más hát problémát. A, a, a, tehát a téma annyi, annyi, tehát Igen, annyi köze van hozzá, tehát ugye autóverseny a, a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 az indexnek az a cikke, ami erről megjelent, na az végképp nem azt segíti, hogy ebben nem csak, hogy megoldás legyen, hanem egyetlen az emberekhez eljusson az az információ, miről is van szó. Tehát ilyen, ilyen szakmai színvonalon megírt újságcikkeket és jelzőt hogy ne tegyek mellé, én még életemben nem láttam. És nem azok az emberek írtak, én, én ezt az újságírót nem láttam még az indexnél írni, ő ott volt ezen a fórumon. Tehát tökéletesen láthat, látható, hogy, hogy, hogy abszolút nem értette, hogy hogy egyetlen, itt miről van szó. Az sem mi az a szakmai kifogása ki... a cikkkel kapcsolatban? az, hogy összekeverte a szezont a fazonnal. Ugye, persze bizonyos tekintetben éreztem benne politikai is, mert ugye azt mondta, hogy ugye egy polgármester volt jelen a, a, a rendezvényen, Karácsonyi Gergely. Most ez túl hazugság, mert, mert hogy ennek a sokszorosa volt, mert még, még sokkal több a polgármester volt jelen egyébként ezen a beszélgetésen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 hogy próbáljunk ennek mederbe terelni. Hányan választ, voltak ott téta? körülbelül? Én egy olyan 60-80 emberre. A szakértőkkel mindenkivel egyetértek. Azt együtt, kérdezem öntől, hogy magának az eseménynek, ugye, ha jól értem, az a jelentősége, hogy ez azután. E, e,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 ami, ami segíti a tisztánlátást és a problémáknak a megoldását. Ugye mik, mik azok a dolgok, amiket a legfontosabb és a leggyorsabban kezelni kell. Mert például volt ott egy néni, aki megfelelő indulattal uh, mesélte azt, hogy, na, hogy véletlenül pont zuglóban lakik a néni, és mondta, hogy a leszálló lepülőképe ez milyen rosszul érintés? És akkor uh, megkérdeztük tőle, hogy mi, mióta tetszik ezt érezni, és mondta, hogy október óta is. És mióta tetszik, ott lakni 20 éve.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 Megitták a mézes tejükerest, este, szépen szeretnének aludni, és nem tudnak, mert olyankor még bőven van monővere, Ugye Ezzel kapcsolatban te... azt mondja, a fővárosi repülőtéren uniós rendeletben rögzített követelmények miatt tavaly léptek életbe szigorú szabályok, a változások, elmaradások, kötelezettség, szegési eljárást eredményezhetett volna Magyarországgal szemben. Az új előírások nyomára a repülőtér zajja a korábbiaknál kevesebb kerületet és lakost érint. A terhelés azonban eltérően oszlik meg az egyes területek között, ezért indokolta a javaslatokról fővárosi szinten egyeztetés. Ez ugye a Minisztérium közleménye. Lehetséges, hogy. Már ez az, a, ez, az, a, ez az, az úgynevezett augusztus 16-ai repülési eljárás, amitől már többet többször próbáltam mondják. 12 én született ez a mondat, azt kérdezem öntől, hogy ha végül is ugye a fővárosi közfejlesztési tanácsban ezt megtárgyalják, és ott valamire jutnak, akkor kivel fognak leülni?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 Ugye, amit Szerencei Balázs egyébként a közleményében közvetett, azok az alábbiak éjszakai repülőtéri korlátozás a menetrend szerinti iljeli utasforgalom és teherforgalom megszüntetésének lehetősége. Taulós István főpolgármester elsősorban ezt a lehetőséget támogatja. Menjünk sorba. Így van. Ugye több dologról beszéltünk. Az első, ez az új eljárás ennek a augusztus 16-ai eljárás a megváltoztatása, hogy ezen az úgynevezett időbeli elhatárolással lehessen élni, és.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 A menetrend szerkesztők nagyjából 23-30-23-55-re teszik az érkezést. Én fölmenni minden nap megnézni a Budapest Airportnak a honlapján az érkező gépeket, hogy hány olyan repülőgép van, ami 23-55-re van az érkezése írva. De tudván tudják már körül 12 órakor vagy 1 órakor, mert már akkor annyi késést szedtek össze ezek a régi társaságok, hogy az esti utolsó érkezés biztos, hogy nem fog a, a miadási zóna előtt megtörténni. Tehát át fog esni 0 óra utáni időszakra. És ez azért probléma, mert ugyan van tiltva törvényileg, és a menetrendszerkeztők azt mondják, hogy ők odaérnek 23-55, csak fizikailag nem teljesíthető. Ezáltal azt lehet mondani, hogy 0 óra és két óra között azért elég jelentősen van még érkezés. Ezt egyébként szinte le lehet követni az internetes adatokból, az embernek csak fel kell menni és a repülőtérnek a honlapjára, és látja azt, hogy mekkora késéssel érkeztek be az utolsó repülőjáratok.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 hogy folyton egy órán keresztül mérik, és hogyha egyszer-egyszer éjszaka fölugrik a, a, a zajszint, és visszaesik, akkor is egy átlagot számolnak. Na most ez pont olyan, mintha ön lefetődne aludni éjszaka, és minden órában egy váratlan időpontban valaki erőteljesen beleoltít a fülébe, aztán utána persze csönd van. Na ez nem azt jelenti, hogy mivel az embernek a fülébe óránként csak egyszerű völtenek bele, akkor lehet, a attól még nyugodtan fog tudni aludni, és másnap frissen ébred. Szóval ez egy ez egy vícez a számítási módszer. Tehát ezt úgy kellene kialakítani, hogy a legmagasztat a rajterhez nem lehet. Azt így, a x x aki szóval, lehet... I... szóval, férfi, és további 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pont van, azokát fognak kerülni most a jövő hétre. Üzvözlöm Önöket! Én a nagy Lajos királyút közelében vettem migatlan az őshöz közel a vásárláskor két éve is megnéztem a légiforgalmat, honlapjukon is időt is töltöttem a területen. A változás minket rosszul érintett, a pataktól Hungária körült felé lett eltolva a légifolyosó, ez jelentős változás, itt bármit bárki mond. Persze. Hát nem tudom, hogy ő, ő, ő van. Igen. De azok a felszállási vagyok. Jó, de de ezzel együtt azt mondja, de... hogy a légi az iránya megváltozott, és ebből adódóan Bizony. az ő zajhert, tehát ő nem biztos, hogy különbséget tesz e tekintetben, a zaj-zaj. Zaj-zaj, lehet, lehet. De mondom határozottan, tehát akik jobban jártak, az a 16. kerület és a 14. kerület ezzel az új... Jó, csak ezt az uratón nem fogja tudni meggyőzni, amikor épp, épp az ellenkező hát, én értem, tehát igen. Értem, de vannak egy... Tehát, hogyha összevetjük mondjuk azzal a 60-70 ezer és kőpányai polgárral, akik vagy külpálisan rosszul jártak, akkor, akkor ez, ez más kérdés. És még egy nagyon fontos dolog, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az Erzsébet vératelepen, amikor elrepül a repülőgép mellette, a, repülőg... a, a főszállási eljárás során mondjuk 80%-os hajtomű teljesítmény mellett, akkor kb. 100-300 méter magasságban van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 vagy ha 2000 vagy 3000 méterrel megy akkor azért az egy minőségi különbség. A következő alpontok maradnak a jövő hétre. A fel és időbeli lehatárolásának felülvizsgálata, az új 2018. augusztus 16-ai indulási eljárás felülvizsgálata, a zajgátó és védővezet kijelölésének felülvizsgálata, az egyenértékű zajterhelés vizsgálata mellett bevezetne a maximális zajterhelés vizsgálatának lehetőségét is, a zajhatárérték számítás módosításának módosításának a folyamatos zajmérés, új zajmérőállomások telepítésének,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 Nagyon köszönöm. szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Önök, köszönöm hogy hallottam, éve. sajnálom az apropót, viszont hallásra. Önök Ugi Attilát hallották. tart -e bárki rám igényt? 9 óra 29 perszon. Belőle gyorsan, mielőtt még ízomfényű napján és az értékképű fölni valóbbé. Egyre jönne, ha tomboljon a jó nég. Nem ingyen érezzek ingyen öl. Gép legyen belőle gyorsan, mielőtt még izomfényű fényű napja letündököl, el is na és az érték képni való épp egyre jönne, ha tomboljon a jó nép, nem ingyen él érezze ingyen höl. Érezze az adok kapok világ, szép szabályok közé szorítható, még egyiket üti a másikát, banki jegyek suhogása halható, áll a csapzott csükket a estén mancsát. 061489 és hat egy, én rendelkezésre állok, bárki. Tehát azért küldtem neked éjszak azt az e-mailt, mert, mert az ATV vezetőségnek rendkisette akkor téged meg mindig a naphíreri riporterének. Úgyhogy gondolom, hogy ez. Sokan gratuláltak ATV-n belül is meglepő módon. Um, hát figyelj, ez, nézd, ez nem amit, az... én, amit én csinálok, az szembe megy azzal... Ami ma Magyarországon van hozzátéve, hogy aki régi Kejfejáncsi hallgató, az nem tudom, mit szól azokhoz az újakhoz, akik ma annak érdekében, hogy karácsony gergeiben meglássák azt, amit ők látni szeretnének, amit én csinálok, egy olyan zománc pusztításnak látják, amit a 2001-2003-ban hallgató Kejfejáncsi hallgatók nem tettek. Uh,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 igen, hát ez az, amit én már húsz éve mondok neked, és te is már elmondtad magadról. Tehát, hogy te vagy az, aki abszolút középen áll, se jobb, seval, azt mondod, amit mondott, és ez baromig ez, ez, hogy... ne, ez nem középen állás, Péter, remélem este is találkozunk, ez nem középen állás. Ez egy látszólagos függetlenség, igazi függetlenség természetesen nincs. Ez egy olyan függetlenség, ahol az ember a belső hangja függvényében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 0614890999 és 063677161. Este fél nyolc óra nagyon messzire jött ember, Bakás Filipov önök megén, belépés détalam. Jól érts meg éppeként, hogy nekem most elég lett, kérlek szájle, nagy í körüllem és alólam. Értem a problémát azt is értem, hogy keresnek megoldást, azt se vettem el, amit találtak, azt vetem el. Én legyek valóban, az legyek én magam, ó, örök amatőr, aszfals fémszerkezet, ó, profi kör, ahol beintenek, én intek most neked, be, be, be, be, be, be. megint fölberregek, Ajta rajt Na bárki 061489 09 Meg annyi karácsonygergej van, akik úgy gondolják, hogy tőlem kell megmenteni a karácsonygerit. És vállalják a velem való beszélgetést. Mégis Lehessen jó egy holdár. 061489 09 és 0367,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 rokmorális fölény. Jézusom! Jaj. Azért el kell tudni választani a fontos a fontos talantól, hogy az ember azért egésznek e körül pörögjön, ahhoz rövid az élet. Hát akkor el fogok köszönni a nöktől, ha nem tartanak rám igényt. Elküldöm a holnapi SMS-eimet utoljára ajánlom a 0614890999 és a 0636771161-es telefonszámot. Ma. Mi nyugyek, ha híresek leszünk, te azért szerény maradsz velünk, Minyu, ugye majd mindig szólsz nekünk, A netán csak álszerékedünk. Minyu, még azt az egyet kérem, Légy mindig te a háttérben, minyú ez nem áll szemére. Te a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 mi alkalmaz egy cselt, és ha csak egy folytában botnunk, mi nyújt be előbb a boltunk.